Rugăciune pentru taina Smerenie Doamne, Iisus Hristos, Învățătorul Cel Dumnezeiesc, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă pentru noi ai rostit fericiți cei sărași cu Duhul, ca a lor este Împărăția Cerurilor. Căci fiind Învățătorul Cel Dumnezeiesc, cu taina smereniei ne-ai învățat. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletilor voastre. De aceea, prin făgăduința ta ne-ai bucurat. Veniți la mine toți cei osteniți și împăvărați și eu vă voi odihni pe voi. Prin lepădarea de sine, de Duhul cel lumesc și diavolesc ne separat și poruncile tale le-am ascultat. Noi, cruce neamului nostru, ne-am luat, fiindcă așa a fost porunca ta. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Și porunca ta am ascultat când să ne smerim ca prunci ne cine se va smeri pe sine, ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor, De aceea de păcatul fii ne-am lepădat, dincă taina smereniei ne a arătat. Cine se va înălța pe sine, se va smeri, și cine se va smeri pe sine, acela se va înălța. Încă smerenia adevărată este să facem voia Tatălui Ceresc, așa cum atunci când ai fost bazucorit, lovit, primonit și răprimit ne-ai arătat, pentru că m-am covorât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia Celui ce m-a trimis pe mine. Și ne-ai descoperit, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui.